السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أل تقسم تلكم الله سبحانه وتعالى بتكرهم Ber honom om förlåtelse och ber honom om tid. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd att dyrkas utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi wa, wa sallam. Är hans tjänare. Och hans sändebud. Jag vittnar att han har överlämnat budskapet till oss. I sitt klara vita skem. Den enda personen som vill vilseleder från den är den personen som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den personen som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Och att det oss för att vara bättre och godare muslimer. Så det som Burqais var inne på det är att integrera oss i samhället. Och det är en väldigt viktig fråga subhanallah. När man läser igenom Koranen går igenom profeten siva Sallallahu alaihi wa sallam Och läser igenom sahabah Hur de levde, på vilket sätt de levde Och vad är det de gjorde Så ser man att hela deras bild Är någon typ av integration En typ av integration När sahabah, må Allah subhanahu wa ta'ala Flydde till al hadasha Till en kung som var kristen De integrerade sig i samhället där När muslimerna flydde från Mecca till Medina, de Anpassade sig i samhället Utom att lämna sina kulturer som de hade med sig Och det är just det som Burqais var inne på Att komma in i ett samhälle fungera som en del av ett samhälle Utom att lämna sina rötter Utom att lämna det som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss Och det är den här vackra fina religionen Islam Som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss Och detta får vi absolut inte glömma vi får inte glömma bort det. Vi får inte lämna det åt sidan. Vi får inte lov att tänka på att anpassa islam. Som många säger europeisk islam. Allah ta'ala säger i koranen att han har kompletterat budskapet. Så att vi kan inte sätta till någonting nytt i religionen. Annars så misstror vi Allah ta'ala. Men däremot så kan vi anpassa oss själva. Vi har flyttat till ett ställe där vi lever. Bland ett folk... Som inte har så mycket information om vår religion. Då måste vi. Då är det plikt för oss muslimer. Så om man nu följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och det budskapet som Allah subhanahu wa ta'ala har skickat genom tiden. Från Adam alaihi salam. Till Nuh. Till olika profeter. Och till slut profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Det är ett budskap som vi måste förmedla vidare. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga oss. På domedagen dagen. Om de människorna som vi lever bland. Och mina kollegor på min arbetsplats Kommer Allah subhanahu wa ta'ala att fråga mig Och tro mig eller inte Din granne kommer hänga på din hals På domedagen Och säga till Allah subhanahu wa ta'ala Straffa honom Han har inte meddelat mig Vad islam var för någonting Så det gäller att anpassa oss i samhället För att förmedla vidare Det vackra budskapet Det finaste budskapet Som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss Wallahi juderna i Medina Vad sa de till muslimerna ni hade fått en vers En koranvers Om vi hade fått den Så hade vi tagit den som en högtid Id Så hade vi tagit den som en högtid Där Allah subhanahu wa ta'ala säger Allah subhanahu wa ta'ala säger Denna dag har jag kompletterat er religion Subhanallah Då förstår juda, judarna att Det är det eviga budskapet som ska stanna kvar Din granne Din kompis Din kavrat de människorna du möter på gatan. Wallahi kommer vittna mot dig på domedagen Om inte du meddelar dem. Precis som Buqai sa. En bild säger mer än tusen ord. Och en god handling säger mer än tio tusen ord. Wallahi. När du behandlar någon med ett fint beteende. Där han kan se och läsa om det, Aha han är muslim. Då måste jag kolla. Vad är det för religion som får honom. Till att behandla mig på det här sättet. Precis som muslimerna subhanallah. Tillbaka till sahabah. De flydde till. Indonesien. Eller de hade handelsaffärer eh, med Indonesien. Subhanallah. Vad är det de hade med sig i bagaget? La ilaha illallah. Muhammad rasulullah. Att be fem gånger om dagen. Att betala al musa. Att behandla människor som människor. Att behandla dem så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Att de ska bli behandlade. Resultatet av det är det mest antal muslimer som befinner sig i hela världen. Det är Indonesien. Och det är inte i Saudi-Arabien. Subhanallah. Vad är som det som gjorde detta? Det är fina beteende. Det är fina beteende. Så att nu, måste, nu har vi ett budskap som vi måste gå vidare på. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt det tydligt och klart i Koranen. Walau sha'a rabbuka la ja'ala näs ummatan wahida. yazalu ja'zalu Här är Allah subhanahu wa ta'ala velat så hade han gjort hela mänskligheten. هلا ما يسكتن الله ما نقول تلقان وسامنا شون من دون فبلي أوليك سائر الله سبحانه وتعالى دون ولا يزالوا مختلفين دون فبلي أوليك دون كومات فر أوليك فر الله سبحانه وتعالى سائر وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هنيو دهارت الأوليك استمر أوليك فلجروبل فاتلا رشين نبالة för att lära känna, tänk om hela jordklotet skulle vara som palestiner mest här är palestiner tänk om alla skulle bete sig som palestiner det hade inte funkat Och Wallahi det hade inte funkat det måste vara lite olika så att man har någonting att ge och ta men samtidigt man måste bibevara sina rötter och det är det viktigaste, det är det budskapet som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde, när de flydde från Mekka till Medina vad gjorde han? Han skapade bröderskap Mellan emigranter Och de som har tagit emot dem Varför? För att visa kärleken För att kunna stå till hjälp till 100% För att öppna hjärtat Och här är samma sak, vi befinner oss i ett land Det landet har tagit emot oss Ingenting att neka Ingenting att näka. och jag säger inte detta För att det ska publiceras, Wallahi det ska inte publiceras Det är en enda svensk Han är välkommen som sitter här Och jag säger inte det för hans skull De har tagit emot oss då måste vi visa tacksamhet. Profeten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wasallam sallam säger La jashkur men la jashkur Den som inte tackar människorna, tackar i sin tur inte Allah subhanahu wa ta'ala. Så visa tacksamhet mot människor. Nu kan man ju ställa en fråga direkt på automatiken. Ja men de visar inte tacksamhet mot mig. Börja du. Ta du första steget. Och khyr och humman Den bästa av dem är den som börjar. Och vad är det du vinner, subhanallah? kan Allah? Du vinner en människa till din religion. Allah, bika Rajulan och Ajidan, att Allah så kan vara till alla vägledare, en enda människa genom dig, så är det bättre för dig än röda kameler. Röda kameler är de som var lastade med det delbaraste som finns i öknen. Det delbaraste. Subhanallah. Och i en annan berättelse så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Att om Gud vägleder en genom dig så är det bättre för dig än det som solen lyser på Och det är inte bara utklotet. Det har många planeter runt om Så det är bättre för dig än det som solen skiner på eller lyser på Subhanallah. Så vad är resultatet nu? Resultatet är att jag vinner på detta. Jag börjar med att tacka de människorna som har tagit emot mig. Min far var fängslad till exempel nere Mellanöstern. Vi flydde från ett land till ett annat land. Och nu fick vi tak över huvudet. Jag fick jobb. Jag blev behandlad som en människa. Jag svär vid Allah. Jag svär vid Allah. I Libanon kunde inte jag gå i skolan. Min far han vill betala för skolan. Libaneserna sa nej. Så snackar vi om rasism som finns i de länderna. Libaneserna sa till min far att han är palestiner, han är inte välkommen. Han är inte välkommen för att delta i undervisningen. Här fick jag delta på högskolan och fick nästan min examen. Jag har bara en matte kvar. Vi ska ta den snart I alla fall, jag har endast en matte kvar medan jag jobbade och skaffat en familj och skaffat hem och har bil och har allt jag behöver i detta liv. Tacksamheten fyllt kommer Allah subhanahu wa ta'ala Därefter Människorna som har tagit emot mig Nu måste jag ge tillbaka. Jag måste lära mig deras samhälle Jag måste lära mig deras samhälle Och jag måste ha klart för mig Och läsa Koranen Och läsa profetens tradition Och kolla hur gjorde han Det är väldigt viktigt att förstå Koranen Allah subhanahu wa ta'ala drar Olika exempel i Koranen Om att människor är olika Olikheten kan finnas mellan en man och sin hustru Mellan en man och sin son Mellan en man och sina grannar Allt detta finns i Koranen om vi läser Koranen Om man nu tänker på Nuh och Lot Nuh och Lot Vad hade de? De hade var sin kvinna Och deras kvinnor de var rättfärdiga subhanallah Nuh och Lil Azim En av de bästa profeterna eller de som har fått det budskapet Hans fru hon förnekade islam. Hon förnekade sanningen som han hade kommit med. Och likadant är det med Lot. Hans fru var likadant. Så att han var rättfärdig. Han påbjöd människor det rätta. Han påbjöd islam eller underkastade sig till Allah. SWT, till människor. Medan hans fru inte följde honom. Så olikheter kan finnas. Och där var Daraba Allah tahta min Allah subhanahu wa ta'ala do ett example på kvinna do ett example för dem som förnekar sanningen nu vi bland folk som är muslimer i våra ögon så är de förnekare av sanningen Sanningen som profeten Muhammed Sallallahu alaihi wa sallam har kommit med Men det är ett exempel som Allah subhanahu wa Säger, vakna upp människan Oavsett var du befinner dig Så kommer detta att Kvarstå, här har du Nuh och Lot, deras fruar De förnekade sanningen, Allah subhanahu wa Med andra ord, med mina egna ord Det spelar ingen roll, låt dem Tillträda hel, äh, elden Det spelar väl ingen roll för Allah subhanahu wa Likadant så so Allah subhanahu wa ta'ala gör ett exempel. Och vem är det? Det är Asya. Vem är Asya? Det är Faros frö. Vem är det ju det? Han tror det på Allah subhanahu wa ta'ala. Och drarbo allahu methalen lillazina ämanu, imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li handaka beytan fil jannah, vannagjini min Fir'aun av amalihi vannagjini min al-qawmul zalimin. Allah. Fir'aun Hans frö accepterade sanningen. Och följde sanningen. Och bad Allah subhanahu wa ta'ala att hon skulle slippa undan Faraon och hans folk. Och omgivningen som de var omringade på. Och hon bad Allah subhanahu wa ta'ala att han skulle bygga ett hem till henne i paradiset. Subhanallah. Här har vi två exempel. En profet hans fru lämnar. Och en förnäkare. Och vilken förnäkare subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala skickade en profet till hela mänskligheten. Och en profet till Faraon. En Hans fru subhanallah, hon det på sanningen. Så olikheter kommer att kvarstå. Likaså så säger Allah subhanahu wa ta'ala och drar sig exempel mellan en son och hans far. Ibrahim alayhi. salam. Vi känner till Ibrahim. Khalil Rahman. Han är vän till Allah subhanahu wa ta'ala. Han är närmast Allah subhanahu wa ta'ala. Hans far, han förnekade sanningen. Spelade det spelar väl ingen roll. Hos Allah, subhanahu wa ta'ala så det verkar att det är en som vittnar att det inte finns någon Gud Förutom honom. Uppkalade vi i helvetet, lima där bor du med, alles, man och alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, Han alles, alles, inte alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, inte alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, vad är resultatet av det? Hans far förklarade krig mot honom. "Tala, jag i Ibrahim. Illa inte inte hej. La arjumannak. Subhanallah. Wahjumni Maliyah. Han sa till sin son, till Ibrahim. Att om inte du slutar med detta så kommer jag stenkasta dig. Och lämna mig. Så Ibrahim alaihi salam han var barnhettig. Här kommer barnhettigheten i det hela. Som inte vi får lov att använda. Men barnhettigheten kvarstår. Vad sa han till sin far? Jag kommer att be Gud om förlåtelse för dig. Allahu akbar. Så nu ska vi be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Till dem som vi lever ibland på ett annat sätt. Och det sättet är att förmedla dem budskapet. Visa dem. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Säger. Anni walau aya. Meddela om mig även om det är en vars, En tecken. En hadis. Det räcker subhanallah. Allah, det finns inte en människa som har läst om profeten Muhammed, Sallallahu Alaihi Wasallam, från hjärtat. Så det är hjärtat som läser, inte bara ögonen. Allah, utan att ha älskat honom. Utom att ha älskat honom. Och de har skrivit massor om profeten Muhammed, Sallallahu Alaihi Wasallam. Att han till och med blev han var till den första av hundra personer som har påverkat hela jordklotet. Varför? För att han har kommit med sanningen. Han har kommit med en bok som är skriven av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är Allahs egna ord. Det måste vi förmedla vidare. Precis som Qais sa för en stund sedan. Och om en förnekare, söker skydd hos dig. Så låt honom få tjäna av lugn och ro. Kapitel 9, at -taubah. Säger Allah subhanahu wa ta'ala om detta. Så vi måste, nu har vi kommit till dem. Nu måste vi meddela dem. Vi måste meddela dem sanningen. Och det kan vi endast göra genom att integrera i samhället. Lära oss vad samhället vill av oss. Och bete oss som muslimer. Och vara till nytta till samhället. Så som profeten Yusuf a.s. Exempel fortsätter mellan olika olikheter. Vi kommer tillbaka till det. Men profeten Jusuf a.s. Och jag vet inte om ni som bor i eller eh, landskrona här. Har kanske hört detta från mig innan. Men vi kan ta det som en påminnelse. Profeten Yusuf alaihi han såldes som ett slav. Är vi slavar? är vi är Allah jag kan bestämma vad jag ska göra och inte göra. Profeten Yusuf alayhi salam, han var som ett slav. Såldes från en till en annan. Och hamnade hos sin minister. Och ministern sa till sin fru, ta väl hand om honom. Ta väl hand om honom. Subhanallah. Vem är det som vill detta? Det Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ju någonting bakom som vi måste lära oss. Han kom till ett samhälle. Till slut, resultatet av det. Han blev minister i Egypten. Och han räddade Egypten. Från svältsamhället. Som skulle inträffa. Och när han kom in till fängelset. Kolla nu här detta. När han kom in till fängelset. Efter att kvinnan försökte förföra honom sexuellt. Vad sa han till dem? De sa direkt till honom. De har aldrig sett Yusuf. De har aldrig sett Yusuf. Men de kunde se direkt på honom. Säger du. Kan du förklara på för oss vad den här drömmen betyder? Jag bär bröd över huvudet och den andra pressar vin till sin herre. Inna lalaka min al-muhsini. Vi ser att du är rättfärdig. Så subhanallah. Det var som en spegel. Iman inom honom Vad som en spegel utåt. De kunde förstå att han var en rättfärdig person. Direkt börjar han med att göra da'wah till dem. Meddela dem vad islam är för någonting. Och alla profeter har kommit med islam. Om det är någon som säger, att islamprofeten Yusuf, det var innan islam. Alla profeter har kommit med ett och samma budskap. Tauhid. Det finns ingen gudom utom Allah subhanahu wa ta'ala. Så han var till nytta. Han sa, jag har lämnat ett folkslag som inte dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Jag följer mina föräldrar, mina föräldrar, Ibrahim, Eshaqa och Yaqub. Och jag följer dem. Och så säger han, Arbabu äh, äh, muta, fa vi kuna khaywan emillahil wahadul qahar. Ska man dyrka olika föremål eller den nådde Allah subhanahu wa ta'ala. Som är en. Så direkt till d'awah subhanallah. Han satt i fängelset där och väntade på att rädda Egypten från svält. Och till slut så blev han minister. Han kunde bestämma över landet. Det gäller att integrera sig i samhället. Om Yusuf a.s. har tagit till sig att han skulle bara bojkotta dem. De, de här människorna jag ska inte ha med dem att göra De satte mig i fängelset Jag var helt oskyldig Jag har inte gjort någonting Det var kvinnan i huset som ville och ville Och jag ville inte Och ändå Så var är resultatet subhanallah Resultatet är att han gjorde dawa Och tackade Allah subhanahu wa ta'ala resultatet är att Allah valde ut honom För att rädda mänskligheten I Egypten Så hans funktion i samhället var till nytta Och så måste vi vara så måste vi vara. Lära oss genom islam. Lära oss genom islam. Vad är vad är vår plikt i detta samhälle? Wallah det är det inte bara att, att skaffa hem. Och skaffa en eller två bilar. Om man har en fru som har körkort. Plus att man måste ha bil själv. Så två bilar ut hem. Och massor med skulder till banken. Och allt ägs av banken egentligen. Och ränta på ränta på ränta på ränta. Subhanallah. Vi kommer dö och lämna allt detta. Det enda som följer med oss det är våra handlingar. Det är våra handlingar. Wallahi det är inget annat som följer med oss till graven än våra handlingar. sallallahu Då Adams söner dör följer de tre saker. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj och hans egodelar och hans handlingar. Hans handlingar stannar kvar och de andra går tillbaka. Vi kommer inte ta någonting med oss. Vi kommer absolut inte ta annat än en vit tygbit som inte är en sydd. Och de kommer bara knyta den uppifrån och ner. Och så kommer du bara öka och lämna. Har du jobbat och samlat och kämpat hela ditt liv så är det din fru eller dina barn som kan ärva detta. Så jobba egentligen för ett bättre liv. Och det är det som är meningen med att integrera oss i ett samhälle. vad är nytta. Ta del av samhället. vad till nytta som sagt och meddela vidare hela tiden ditt budskap med vackra ord, med fina ord, med tålamod. Du möter folk som inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var vad profeten Muhammad sallallahu sa till följeslagaren Du kommer att möta folk som inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Så var dina första ord fall awa mata drohum ilay. Alla Allah Allah. Det första som du ska kalla dem till att det inte finns någon godum värd att dyrkas. skall dyrkas utom Allah subhanahu wa ta'ala. För en om att ha okali om de lyder dig till detta och accepterar detta så meddelar nästa pelare i islam. Och det var en efter en. Så att här befinner vi oss i ett samhälle. Vi ska vara en del av det samhället. I det som passar vår relion. Wallahi Allah det finns mycket. Är det ingen av er som har säkert sagt det någon gång att mycket av deras system, vi snackar så nu öppet, mycket av deras system är en del av islam. Är det ingen som har sagt det? Det har ni sagt. Wallahi det är mycket som ingår i islam men det gäller att presentera det på rätt sätt. På fint sätt. Att låta dem acceptera detta. Säga till dem. Om, det är, om ni betalar barnbidrag till barnen så var den första som betalade barnbidrag i hela världen. Det var Umar. Anhu arba. Han satte det som ett system. Så försök förklara tillbaka till dem vad vår religion är för någonting. Utom att vara light muslim. Muslim bara i matsalen när maten inte är god. Wallahi, Wallahi, jag känner många. Jag har jobbat själv vid Rosengårdsskolan i Malmö. Och jag vet hur det är. De är muslimer när det kommer till mat som inte är gott. Och när det är färdigt subhanallah så vad är det som händer? Då går de och kramar tjejer. Vad är det för, är det för beteende? Är det dubbelmoral det är frågan om? Det är trippelmoral moral. Subhanallah. Så att det gäller att ta hela islam som ett koncept. Leva islam i ett samhälle som vi befinner oss i. Resultatet av Allah är positivt. Och vad det gäller integration. Det är, nu på söndag är det val. Val för val för Europa. Subhanallah. Enligt, efter en undersökning så är det 10% av muslimer som går till vallokaler och väljer. Resultatet av det ser vi bland annat här i Landskrona. Resultatet ser vi här bland annat i Landskrona. Och det kommer att föröka sig. Om vi inte följer vårt budskap. Vi måste fungera. Vi har en funktion i samhället som vi måste uppfylla. Och exemplen är Många. Exemplen är många vad det gäller olikheter i mänskligheten. Vi har sagt att mellan en man och sin hustru. Vi sa mellan en far och sin son. Och det kan vara också mellan en son. Mellan en far och hans son också. Det är Nuhs son. Vi fortsätter fortfarande med Nuh. Salam. Nu går vi tillbaka till olikheterna. Nuh, salam, hans son. Vad händer? Han förnäkade också. När Allah subhanahu wa taala bad Nuh att bygga ett chef, ett ark en ark som han skulle och, ta med sig ett par av alla djurslag som vi känner till hur den finns i kristendom och i judendom samma berättelse han skulle ta med sig ett par av alla djurarter inte här arket och Allah subhanahu wa ta'ala skulle låta eh, regnet komma ner och vattnet komma ner och allt skulle försvinna. Vad gjorde nu Ali salam han kallade på sin son i jagni erkab ma'na Åh oh, sonen, och med oss Så sa han, jag kommer åka upp till ett värld Högt upp Så, Högt upp till ett värld är inte vattnet kommer oss. Så sa han, la hasim el Det finns ingenting som kan skydda dig Denna dag Och nu alayhis salam Han sa till Allah, oh Allah Min son är bland dem Vad sa han till honom Inna hu leysa min ibnika, Inna hu amalun gajru salih Och ett annat sätt att läsa inahu hu amila salih så två olika tolkningar till samma ord. Att han är en ond handling eller han har utfört dåliga handlingar. Subhanallah. Så att det gäller mina börder. Wallahi och mina syster. Det gäller att fungera ut, fundera. Vad är det som är viktigt? Är det det att jobba elva månader om året? Och samla ihop semesterpengar. Och ta pengarna och köpa flygbiljet Och åka till hemlandet njuta. Och lägga alla pengarna där och komma tillbaka. Man är helt slut med pengarna. Och så börjar man på nytt. Eller är det att bygga ett annat hem. I paradiset. Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Jag är ju amanu. Istajibu lillahi. Och lill idha da'akum. lima yuhyikum. O troende. Lyd Allah. Och hans sänderbud. Och sänderbudet. Till det som får er att leva Inte i detta liv Detta räknas inte Detta är en testperiod I det nästkommande liv hos Allah Iza da'akum lima yuhyikum Till det som får er att leva Mellan hakparentes parentes Hos Allah wa i det nästkommande liv Så det gäller mina bröder Att tänka noga Tänka noga, var är man på väg Glöm inte vad profeten Muhammad Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sallam jag låg ett exempel på detta liv. Den är precis som en resenär som tar paus under ett träd, tar en tio minuters paus, tar en kupp kaffe eller någonting att dricka, sen lämnar han trädet och går vidare. Detta är livet. Likna sig med livet. Det är ingenting. Men det är via livet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Den tiden jag kommer vara nere i graven, i flera tusen år kanske, Väntar på att Allah ska låta domidagen inträffa. Där jag kan se mina handlingar. Mina handlingar med mig. Är de goda handlingar så öppnas ett tittthål till paradiset. Är de dåliga handlingar så är det ett annat tittthål till helvete. Och där väntar man och ser sin plats var det man kommer att hamna. Redan idag min bror kan du verkligen bestämma vad är det du ska titta. Och nu är vi Allah, vad det gäller teknologin i full höjd. 1980 punkter gånger 1080 Vilket betyder mycket fin upplösning Wallahi Allah är nära ännu bättre upplösning Det är klart, solklart Du ser helvetet eller paradiset framför dig Och det väntar du på din plats På din tid Och om du är rättfärdig Då gör du dua till Allah SWT, Hela liv, hela tiden Och Allah, låt timmen inträffa Låt timmen inträffa Och om du är icke rättfärdig Så sa jag du Åh oh Allah, låt inte timmen inträffa. För att du vet vad som väntar dig. Du vet vad som finns där och väntar på dig. Inte nog med detta. Nu kanske jag byter ämnen lite grann. Inte nog med detta på domedagen, subhanallah. Det har ju egentligen med integration att göra. Det var våra handlingar i detta land. På dummedagen, då svetten, solen kommer ner. Motsvarande en mils avstånd. Och svettet, man drunknar i sitt eget svett på dagen medan man väntar på sin tid. En dag hos Allah subhanahu wa ta'ala motsvarar tusen år. Inna jag och man enda rabbi kom. Ka i sanna till mimma ta'ad Tänk och vänta några dagar på att din tur ska bli. Så att jobba för den dagen. Vad det gäller integration så är det inte att vi ska smälta i samhället. Absolut inte. Vi måste bibehålla våra egenskaper, våra akida vår taushid. Det, det som profeten Muhammad har kommit med. Det som vi har fått från Allah ta'ala får vi absolut inte låta glömma. Men däremot så måste vi vara till nytta. Och det kan vi göra genom kunskap. Utan kunskap kommer vi ingenstans. Wallahi, utan kunskap kommer vi absolut ingenstans. Så det gäller att skaffa sig kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala kunskap om islam, kunskap om profeten, kunskap om tabi'in de som har kommit efter dem och se hur de levde allihopa och profeten Muhammad s.a.w han gav oss det glada budskapet och vad är det? det är att den som söker kunskap den som söker kunskap Allah subhanahu wa ta'ala förbereder honom ett, ett, en väg till paradiset Allah subhanahu wa ta'ala förbereder en väg till paradiset till den som söker kunskap. Så vad är det egentligen vi ska göra? Vi ska söka kunskap för att vägen till paradiset ska, paradiset ska bli lättare. Och när vi väl har kunskap, då vet vi hur vi ska behandla dem. Då vet vi hur vi ska hantera dem. Då vet vi vad profeten Muhammad sa, hur han gjorde det, i olika sammanhang. Hur vi ska snacka med dem, hur vi ska ge dem det rätta svaret. Med rätt kunskap kan jag säga till dem och våga säga, jag kan inte besvara den här frågan. Jag återkommer med svar nästa vecka. Man är utan kunskap och Allah, man kör Allah, åker man till någonstans, speciellt i Egypten, och frågar efter någonting. Allah Akbar, hela Egypten vet vad det ligger. Man frågar efter en gata. Alla har kunskap om det och alla har fel subhanallah. Så det gäller att ha rätt kunskap för att guida människor till rätt sak. Det andra punkten är att respektera sig själv. Och det är precis som Qajs var inne på. Att respektera sig själv. Och respektera sig själv betyder att jag ska inte lägga mig själv i annan än vad Allah SWT har lagt mig. Allah SWT säger Adam. Vi har välsingat Adams barn, människan. Så jag ska inte låta mig själv gå lägre ner. Tvätt om jag ska upphöja mig själv. Och vara en god människa. Med min religion Wallahi, jag svär vid Allah Jag jobbade och jag jobbar fortfarande I Malmö på samma ställe Hade vi en kille som Han kom och sökt jobb och han fick jobbet Han var arab, han var palestinier, han var muslim och När Ramadan kom han, han fastade inte, han hade mat med sig Och satt sig i matsalet Jag svär vid Allah, de sa till mig Han kan inte vara muslim Det var svenskarna som inte vet någonting om islam Vad sa de? Han kan inte vara muslim och sen helt plötsligt byter de kör till kassarommet. Och han fick lite Han, De var lite lita på honom. För att han sa, chefen sa. Om inte han respekterar sin egen religion, sin egen kultur. Så kommer han aldrig att respektera oss. Subhanallah. Så resultatet av att han lämnade sin religion helt och hållet det var negativt. När du kommer till ett ställe och de ser att du praktiserar din religion. Wallahi du får mer respekt av människorna. Du känner det lite svårt. Och du är en kille subhanallah. Som inte ens har kanske skäckt på ansiktet. Tänk på din syster som bär slöja. Som är symbol för islam 24 timmar. Från det hon lämnar sitt hem. Tills hon kommer hem igen. Hon är symbol för islam. Tänk om hon skulle eh, göra felaktiga saker. Gå ut på gatan och slänga soporna där. Och göra felaktiga saker. Vad är resultatet? Allah är vi kommer bli sparkade ut här från Sverige. Istället för att. Vi ska bli omhändertagna Så att vi ska inte lägga oss själva I annat än vad Allah subhanahu wa ta'ala Vill av oss Och sen måste vi veta Vad är meningen med vårt liv Vad är meningen med vårt liv Att dyrka Allah subhanahu wa ta Och det var meningen att jag har lagt den punkten där Efter att vi har gjort det vad vi har gjort Då måste vi komma ihåg. Meningen är att dyrka Allah Inte dyrka världen Lida allah, inte lida presidenten Klart man kan ju lida presidenten Och göra så som presidenten säger Så länge det inte strider mot allah Det säger sig själv Man kan inte lida en skapelse För att gå emot skaparen Så att Det som är viktigt här Är att komma ihåg Vad är det allah subhanahu wa ta'ala Har skapat oss för Det är att dyrka honom Och sen och att den så har siva kameradunja. Glöm inte din andel från detta liv. Det är punkt nummer två. Men det gäller att praktisera. Det är många som tar den andra delen. Och lätt ens annat sivba kamerad dunja. Okej, men vad, den första punkten då. Anledningen att Allah har skapat dig att det tar vi senare när jag blir gammal. När? Det är för sent. Tänk, tänk om dödsängen kommer att plocka dig. Vad händer då? Det är för sent. Så att. Med andra ord man måste veta vad syftet med varför Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss. Och sen är det att tillföra dialog med de människorna. Dialog med de människorna man lever med. Vi lever bland folk som inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Det gör ingenting. Allah tala nämner det i Koranen att vad vi uminu aksarom. Om man aksarom Så de flesta tror inte utan att det är Så de Mesta av som finns på detta utlutet är icke-muslimer. Och vi ska kunna dela detta livet med. På ett rätt sätt. och finaktigt sätt. Så att tillföra dialog mellan dig och dem. Meddela dem vad dina rättigheter är. Du lär känna vad dina rättigheter är. Du måste veta, säger till, du måste veta vad dina skyldigheter är. Precis som Bruchaj sa. Att jobba, betala skatt och så vidare. Du måste vara en del av samhället. Du måste vara en fungerande del av samhället för att du ska vinna. Jag ska kanske alla avsluta. Jag ser att många börjar röra på sig. Och man måste anpassa sig, 50 punkten, man måste anpassa sig med all omgivning. Allting som finns runt omkring oss. Stadsmiljön, hela, hela kommunen så att säga, hela landet måste man kunna anpassa sig och följa dess regler som är inte emot slag. Och subhanallah, det, det är ingen allt som tvingar oss att äta grisköpp. Det finns ingen som kan tvinga dig att äta grisköpp. Det finns ingen som kan förbjuda dig att be. Absolut inte. Det finns ingen som kan tvinga dig att dricka alkohol. Och det finns ingen som kan tvinga dig att begå äktingskottsbrott. Det är de fyra värsta synderna, subhanallah. Är det ingen som kan tvinga dig, då är det väldigt enkelt att anpassa sig i samhället. Och då Allah är du kommer du lyckas i detta liv Och då kommer du hos Allah subhanahu wa ta'ala På domedagen På domedagen du, kan, du kanske kommer hos Allah subhanahu wa ta'ala På domedagen Och du har två, tre stycken personer Som har blivit muslimer genom dig Och profeten sa Det kommer till och med på domedagen Profeter som inte har någon alls med sig Sändebud från Allah subhanahu wa ta'ala Utan några människor alls med sig Ingen lyssnade på dem du kanske får en bra position hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så det gäller verkligen att satsa. Och här måste vi komma ihåg. Att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ha rätt avsikt. Jag gör inte detta för att få position i detta liv. Jag gör inte detta för att jag ska få bättre plats i detta liv. Men däremot, jag gör det enbart för Allah subhanahu wa ta'ala skull. يو يا يا رأي والله اللهكم يلبه ماي اللهكم عند لا ترف ماي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا دنسن فلقت الله سبحانه وتعالى الله يحرنه من اتفاق والله أنكم كلارا سيد هو فسيت والله هو فسيت كما الله سبحانه وتعالى أتوى يل تداي فتُسك كلارا داي فت الله سبحانه وتعالى سريك أنت سكت الله لا من أنت سينشانه till och med när du gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala Så Allah la yastahji, yarudda, Alltså Allah subhanahu wa skäms Att lämna sin tjänare Hans händer tomhänta När ja, han lyfter dem mot honom och säger Åh oh, Allah ge mig Allah skäms att lämna dem tomhänta Null Säger profeten Siffra Null Utan någonting Allah ge dig Men det gäller Att förbättra kontakten med honom först. När du väl har gjort det och Allah jag kommer att säga att allt kommer att öppna sig för dig. Jag har sagt någonting som är bra så är det från Allah subhanahu wa ta'ala. Har sagt någonting som är fel så är det från mig själv och från djävulen som finner sig inom oss allihopa. Och jag är muslim. Jag är muslim. Jag är inte islam. Jag har sagt någonting som är fel så är det jag själv. Islam är fri från detta. بيبار الله سبحانه وتعالى اتفاج لرسل رتا خلاص فدراكا باجا وبطي يلتوا اصفات ربطة وجودة بمسلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين